Відчиняються двері, і Павло-музика зловісною тінню стає на порозі. Деклякуй бідали, Бонь мала б злякатись, але не лякається. Навіть радіє з несподіваної появи хазяїна. Заходь, Павле, дивися, каже, тільки зачини двері, щоб лише око не нагрянуло. Поглянь, що я тут показую твоїй Марії. Не думай і для тебе знайдеться вишиванка по росту. Ось. І вже тримає в руці вишиту чоловічу сорочку. Беріть, що хочете, не жалко, а мені хоче на кучку хлібця. Павло музика як влипочима у вишиту чоловічу сорочку. Маріє озивається. Ти бачиш? Бачу, Павле. Чия це сорочка? Твоя, Павле. Беріть, беріть, людоньки добрі, втішається Марія Куйбіда. Ой, спасибі, спасибі, хоч сорочка підійшла, а мені плати багато не треба, лише хліб «Моя!» – сіпаються губи у Павла музики. Він і так розглядає сорочку, і сяк. «Ти вишивала, Марія! Ти!» «Я вишивала для тебе! Хрещик до хрещика тулила!» Мало не плаче жінка. Бере вишиту чоловічу сорочку в руки, тулить, Дощік цілує, а Павло-музика грізно підступає до теклікої біди. Кажи, псяюфо, де надибала мою сорочку. Цю сорочку Марія мені вже 10 год тому як вишила. Твоя сорочка впізнав? Тупця довкола клумака текляку й біда, наче схопити хоче й податися з хліва, але сердитий хазяїн заступає й дорогу. А я й не кажу, що не твоя. Разу пізнали з Марією, значить ваша. А ну признавайся, поки не порішив тебе отут. Нащо тобі гріх на душу брати. Я признаюсь, покірливо каже Текля, кой біда. Ви тільки подивіть. Подивіться. Смикає вгору мішок, І з мішка сиплеться Всяке добро. А які рушники? Які рушники? А скатерки? Вишиті рушники Розсипаються під ноги, І скатерки Жужмані сипляться, І жіночі блузки, І чоловічі сорочки, І ще всякі скарби. Бері. Усе ваше, нічого мені не треба, тільки дайте хлібця знову за своє дегля. То ти признаєшся чи не признаєшся, псяюхо, сікається Павло Музика. Та ж з Гамазею забрала, з Гамазею. Та гамазей стоїть над яром, вода підмивала і підмивала землю, аж поки вимила яму під стіною. А це ж коло мене, то я все бачу. Ти у гамазей залазила. Де б я залізла в гамазей, коли замок на дверях? Вода від яру підмила, то почало сипатися у глиняники. Я оце подалася у глиняники по глину, а там цього добра валяється в баюрі полнісінько. Та гріх, щоб попропадало, то я згорнула, і до вас оце зайшла. Тож колгоспний, гамазей. А хто ж каже, що не колгоспний, а вже ж колгоспний. Марія хитає головою. Як до колгоспу зганяли людей, тоді в мене цю сорочку забрали. У кого яку вишивку знаходили, забирали, щоб усе було колгоспне. И вот той гамазей позаносили.